Assalamualaikum warahmatullahi ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم Wahul akda' min lisani yafkahu qauli. Allahumma anta salam, wa minka salam, wa alika yagon salam. Bahi nara bana bil salam, wa adahin al jannah dar salam. Tabarakta rabana, wa taala ta yazal jalal wal ikram. Amsa'ina'ala fitrat al Islam, wa kalimat al ikhlas, wa aladil nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Bakal Taala di kitabnya Al-Anziy, pada awal dzikir rajim. Inna ma yurid syaitanu ayyuk ambaikumul adawah wal bagda. Fil khairi wal maizil yusadkum an zikrillah wa an salatih. Wa an salatih. Fahl antum muntahon. Sedekah Allahul Kata Allah Subhanahu wa Taala pada ayat ke sembilan satu dari surah. Idah, dengan katanya, dengan minuman keras dan judi itu, syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu sekalian dan menghalang kamu dari meng mengingati Allah SWT dan melaksanakan solat maka tidakkah kamu mahu berhenti serakallahu alazim berbahagia tuan imam al fadhil muazzin tuan bilal pengerusi dan seluruh staf pengurusan kepimpinan madrasah al ikhwan taman desa bakti tuan-tuan dan puan-puan Sedang -puan jemaah muslimin dan muslimat para ustaz para ustazah para alim ulama yang insyaallah keseluruhannya dimulakan Allah Subhanahu wa taala sekalian memulakan bicara malam ini sama-samalah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala yang yang terus memberikan peluang kepada kita, kesempatan kepada kita, terus memiliki hidayah Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan sebab itu, pihan yang begitu besar berbanding dengan makhluk Allah yang lain, manusia-manusia yang lain yang sama macam kita yang makan minum macam kita Hidup macam kita, tapi berbeza pada pandangan Allah terhadap mereka dengan sebab mereka tiada hidayah daripada Allah Subhanahu Wataala. Mereka memilih untuk kufur kepada Allah Subhanahu Wataala, sedangkan kita memilih untuk beriman dengan Allah Subhanahu Wataala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala yang memberikan kelibatan ini kepada kita, dan dalam masa yang sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wataala dengan harapan agar dipanjangkan usia hidayah kepada kita sampai ke hujung nyawa kita insya-Allah. Saudara jemaah sekalian, <coughs> insya-Allah pada malam ini sama-sama kita kembali kepada pengajian kita secara uh, berkitab ataupun berbuku. Uh, berbuku tu lain maksud pula tu. Boleh berbuku di hati dan sebagainya. Berkitablah. Takkan uh, berkitab yang telah lama kita tinggalkan selama ini sekalian. So, saya pun dah tak ingat dah kat mana tempat kita berhenti uh, full stop yang lalu. Dah lama benar dah ustaz eh. Tinggalnya uh, breaknya lama sangat. Makan uh, kalau kalau kita kata mengaji uh, dalam sekolah dan sebagainya dah lama dah kena kena apa kena terminit kena tendang akan kena start balik kena bayar yuran barulah akan begitu cerita lebih kurang nak ceritanya lama sangat dah kita tinggalkan pengancian itu akan disebabkan oleh bukan anak murid tapi oleh cikgunya yang ada masalah akan guru bermasalah lah tu Alhamdulillah pada malam ini kita akan sama-sama insyaAllah melihat kembali bermula daripada tempat kita berakhir dulu untuk kita teruskan pengajian kita. Saya pernah sebut tuan-tuan dan sekalian, saya pernah sebut daripada kita dulu bahawa apa yang kita belajar ini ialah sebuah kitab kecil, akan karya yang kecil yang dinukilkan oleh syahid. Profesor Dr. Abdul Yusuf Azam. Yang besar nilai sebenarnya. Walaupun kecil besar nilai kepada kita. Tapi tak mampu saya nak habiskan pembelajaran ini. Bersama tuan-tuan dalam masa yang singkat. Sikit benarnya nipis sangat-sangat kitab ini. akan tak seberapa dia punya helayan dia. Tapi nak menghabiskan mashaAllah tuan-tuan. Sebab kekangan yang macam-macam dan sebagainya. Akan, jadi walaupun kita berusaha, ha, berusaha Insya Allah Allah akan bantu kita. Bagi sama-sama kita mempelajari ha, helai demi helai sampai ke akhir Insya Allah. Bagi sama-sama kita memahami apa yang cuba dinukilkan kepada kita oleh asyik pengarang ini dengan harapan Insya Allah kita dapat merakuk segala idea-idea beliau yang cuba disampaikan kepada kita dalam membina ketulusan. Iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membina kemantapan akidah. Tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar menjadi manusia beriman. Yang sebenar-benarnya. Yang Allah pandang kita. Yang Allah reda pada kita. Radiyallahu anhu mewardu'an. Zalikali manakhasya rabbah. Kita nak begitulah insyaAllah. Kita boleh kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab kita mendapat suatu nikmat berilmu. Bagaimana cara... Menjadi orang yang benar-benar beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Khadirin sekalian. Jadi insyaAllah pada malam ini, tak salah ingatan saya lah. Dengan tanda yang ada buku di kitab ini, saya rasa kita boleh bermula pada malam ini pada muka serai yang ke-30. InsyaAllah begitulah. Jadi kalau salah tuan-tuan, kalau agak-agak dah ke depan, saya undur ke belakang. Anggap sebagai ulang kaji lah makan walaupun tiada exam tapi anggap sebagai ulang ulangkajilah insyaallah begitu mengulang belajar ni benda yang baik tidak ada ruginya ah ha? kalau ter ke depan sikit saya minta maaf jugalah yang terlepas itu tidak ada apa masalah mudah-mudahan kita boleh faham bersama lah jadi hadirin sekalian kita bermula pada malam ini insyaallah pada muka surat ke-30 yang kita masih membicarakan pada perenggan pada bab yang kedua yang disebut di sini penderitaan umat manusia disebabkan oleh Penyelewengan akidah. Itu tajuk. Bab Yang kedua yang kita telah pun bicarakan dululah. Dah lama dah. Sekitar uh, tiga muka surat. Jadi malam ini kita masuk muka surat keempat. Nakkan? Perbincangan untuk kita melihat bagaimanakah ataupun apakah yang cuba dimasukkan oleh pengarang tentang dikatakan tadi penderitaan umat manusia. Mana salah umat manusia yang, yang berakar umbikan daripada Problem, masalah penyelenggan akidah. Akidah yang ada masalah, akidah yang berpenyakit dan sebagainya itu menyumbang kepada penderitaan yang kita alami dalam kehidupan dunia kita. Jadi saya mulakan dengan membacalah sebagaimana biasa paragraf ataupun perenggan yang menjadi rujukan kita pada malam ini. Jadi perenggannya ialah pada perenggan pertama, muka yang ketiga puluh. Jadi bagi yang ada kitab tu boleh lihat Tidak ada sama-sama kita dengarlah Saya membacakan pertama dahulu petikan ini Kemudian kita hurai, kita kita ulas bersama InsyaAllah Kata pengarang saya bacakan, eh? Kata pengarang telah terlepas ikatan besar Iaitu ikatan syirik dan kufur Maka terlepaslah semua halangan dan ikatan Kemudian Rasulullah SAW melancarkan jihadnya pertama Dan mencapai kemenangan Islam selalu jaya dalam mahalafi jahiliah Ketika turun ayat yang mengharamkan khamar ataupun arak itu minuman keras, sedang gelas-gelas khamar yang penuh berisi khamar masih ada dalam genggaman, setempat-tempat mereka menuangkan dan menumpahkan isinya ke bumi dan melemparnya jauh-jauh kerana larangan Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalangi bibir-bibir yang siap meneguk dan perut yang menanti cairan itu. Oh, ini bahasa yang cukup indah eh, oleh pengarang ini. Lalu mereka Menghancurkan tong-tong khamar Yang masih tersimpan Hingga cecairnya kelihatan di setiap pelosok Kota Madinah Kalau kata Yusirah Tuan-tuan-tuan sekalian, dia sebut bahawa Boleh diibaratkan macam banjir Kota Madinah dengan sebab pecahnya Tong-tong eh, arak milik Masyarakat di di Madinah pada waktu itu Pada sahabat, akan Membanjiri kota Madinah dengan air Arak yang dipecahkan tong-tongnya itu Berul yang besar-besar itu Satu kalimah sahaja iaitu, Fahal antum muntahun Artinya apakah kamu akan menghentikannya Dari ayat Al-Quran Mampu mencabut dan melenyapkan Satu adat kebiasaan Yang telah berakar umbi bertahun-tahun lamanya Yang diwarisi turun-temurun Mereka menjawab Ya, kami menghentikannya Kami menghentikannya ha, Ini tentang tonton sekalian Perenggan yang saya bacakan tadi Yang terdapat pada musad ke-30 Daripada buku atau kitab yang sama-sama Kita pelajari ini Khadirin sekalian jadi sini para pengarang cuba menyampaikan kepada kita Perihal bagaimana keteguhan iman Kemantapan akidah yang dimiliki oleh para sahabat Dalam mana mereka menyahut seruan Allah Subhanahu SWT Suruhan Allah Subhanahu SWT Supaya meninggalkan tabiat tradisi orang Arab Iaitu meminum arak Orang Arab minum arak Bukan macam orang Melayu belajar minum arak Orang Melayu di Malaysia belajar-belajar minum arak. Ha, beli tin kasbok dekat 7-11, dia minum tepi-tepi longkang, tepi jalan. Takut minum kat kedai kopi. Takut orang nampak, orang belasah dia. Akan ha, Dia minum sembunyi, takut-takut, dalam gelap. Akan ha, Tapi tengok, tengok besok hari bila cerah, bersepah-sepah tin kasbok dan sebagainya, menandakan mereka minum arak. Tetapkan sekalian. Ini yang berlaku. Ini namanya belajar-belajar minum arak. Akan ha, Hadirin sekalian orang Arab minum dalam keadaan yang cukup-cukup. Orang kata apa? Cukup uh, feel-nya. Ha, kan? Merasai, menjiwai arak ini terlebih daripada apa yang kita kita bayangkan sekarang. Sebab ini tradisi mereka, hadirin sekalian. Tradisi orang Arab memang begitu. Tambah kalau musim sejuk, ha, Nak sangatlah dengan arak tu. Sesuailah nak panaskan badan ha, waktu malam dan sebagainya. Malamnya sejuk tuan-tuan. Kalau sekarang sahabat saya di Madinah, baru sampai di tiga hari lepas buat haji disampaikan mesej setiap hari saya berurusan SMS dengan beliau sekarang ni Madinah 40 darjah Celsius siangnya malam insya-Allah sejuk sekilan akan gitulah suasana suhu di sana sekarang ha? orang dah mula ramai kat Madinah dah jemaah dah mula sampai dah pembangunan uh, 3 4 yang pertama dah semua lepas belakang kat dalam sekian jadi nak sebutnya orang-orang Arab ni memang begitu sifatnya perangannya minum arak dalam keadaan yang begitu uh, begitu, uh, begitu apa begitu bersungguh sekali Sampai dia kepada kita, Sayyidina Ali karam Allah wajahah pernah berlaku pada Baginda. Satu hari dalam sembahyang Baginda tersalah, bukan tersalah tuan-tuan, baca surah kuliah al-Kafirun. Al-Kafirun itu tak jumpa jalan pulang. Akan, ha, kan kuliah al-Kafirun itu dimacam berulang-ulang. Akan. Ha, dia ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abadtum wala antum a'budu ma a'bud wala ana diulang balik tuan-tuan sebab apa sebab minum arak nakkan sebab dia dalam keadaan yang kurang sedar akan ini khalifah tuan-tuan jangan kita pandang lain pula weh khalifah minum arak patut besmayah apa jenis khalifah ni bukan gitu tuan-tuan ini soalnya pada waktu itu belum lagi turun hukum mengatakan arak itu haram secara mutlak maka kebiasaan itu dapat dibuat oleh mereka tanpa sebarang rasa bersalah sebab ini kebiasaan bukan kebiasaan itu sebenarnya dalam Islam tuan-tuan menjadi sumber kepada hukum sebenarnya kan sebab apa menjadi sesuatu yang lazim yang biasa kita buat diraikan oleh fiqh sebenarnya dalam banyak perkara ha, begitu nak sebut tapi soal arak ni tidak sebab apa dalam telah menyebut dalam itu lebih banyak keburukan Berbanding dengan kebaikan. Jadi peringkat pertama tuan-tuan turun ayat Quran mengharamkan arak untuk seketika. Akan untuk buat ibadah, untuk solat maka tak boleh minum arak. Nah, gitu maksudnya. Tapi tuan-tuan arak ni macam juga dadah dah. dia bukan boleh boleh kata boleh break berhenti tadi break di tengah silang dia punya kesan tak boleh. Kalau berhenti minum arak sejam semula semayang tengah semayang terus lagi tuan-tuan. Akik ha, pun serupa. Kalau tak minum arak pun sama juga makan nasi biryani. Akan gam sejam sebelum semayang. Tengah semayang terasa tuan-tuan akan bergerak-gerak kambing dalam perut. Nah, terasa tu. Akan pasal apa? Mendentu dalam perut kita. Akan tambah yang diambil dengan kuantiti yang banyak. Akan ha, seperti dalam Islam tu dalam fiqhnya bila nak solat dan sebagainya diminta supaya kita mengelakkan daripada mengambil makanan dan minuman yang banyak supaya tak mengganggu solat kita benda-benda halal pun tak digalakkan tambah yang haram macam arak ni. Tak boleh lah sebab mengganggu. Jadi Saidina Ali berlaku tuan-tuan dalam solat terbabas. Tak jumpa jalan pulang. Tak tahu di mana full stop, di mana wakaf surah al-kafirun. Sebabnya mengambil arak tadi. Makan. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah yang muktamad tentang arak ini iaitu pengharaman secara mutlak. Haram secara semua keadaan, seluruh keadaan, supaya mengelakkan daripada berlaku masalah yang berlaku pada Khalifah tadi. Nah, gitu maksudnya. Nah, kan? Akhirnya, tetamu sekalian. Nah, sebabnya orang-orang Arab ini yang tegar dengan Arab itu, akhirnya tanpa sebarang rasa kecewa, tanpa sebarang rasa sayang kepada Arab mereka, mereka pecahkan tong-tong Arab mereka. Bukan baling botol, tuan-tuan akan baling botol kaca pecah berderai dak. Ini tong arak, barrel besar-besar tu. Akan ha, yang simpan arak punya lama turun temurun. Arak ni lagi lama-lama simpan lagi bagus. Tu yang saya faham tuan-tuan. Akan -tuan. ha, tengok movie Mat Salih tu kan, yang lama-lama cerita cowboy tu arak ya Allah simpan Monyang dia punya. Akan ha, cicik yang duk minum. Pasal apa? Dia punya um lain macam. Simpan di mana? Nun bawah tanah. Akan ha, ha, tu tahan lama tu, yang tu lagi kelas. Kegel yang cerita tuan-tuan. Mahal. Maka, jadi yang ini tuan-tuan-tuan disebutkan dalam sirah, orang-orang Arab ini para sahabat ini pecahkan tong itu dengan sebab perintah Allah Subhanahuwataala sebagaimana ayat yang saya bacakan di awal tadi. Maka ayatnya ialah surah al-Maidah ayat ke 91 Allah Taala perintahkan. Maka, supaya jangan minum arak, jangan berjudi dengan sebab itu perintah Allah Subhanahuwataala. Kalau ada perasaan sayang nak tinggal berbelah bahagi dan sebagainya kata Allah Taala itu semua hanyalah mainan syaitan yang bertujuan bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di kalangan kita sama ha, kita. Kan itu kata Allah Taala yang menghalang kamu daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendirikan solat dan sebagainya. Adakah kamu tak nak berhenti? Adakah kamu nak berhenti? Akan. Disebutkan begitu Dibawa perumpamaan, dibawa perbandingan Bahawa halangan-halangan Dalam kita berusaha Melaksanakan perintah Allah Ta'ala itu Ialah datang daripada syaitan Yang nawaitu syaitannya hanya satu Untuk mengganggu kita Menimbulkan masalah pada kita Kacau bilau pada kita Salah faham pada kita, kebencian pada kita Dan sebagainya Kemudian menghalang kita buat ibadah Menghalang kita solat, menghalang kita kepada Allah Ta'ala dan sebagainya itu semua kerja syaitan yang datang kepada kita dalam hal untuk kita ni berbolak-balik, berbelah-bahagi dalam nak mengikut segala ajaran suruhan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang tak tanya adakah kamu nak berhenti? Ah ha, gitu. Dah begitu terangkan bahawa perasaan yang gundah gelana sekabut, nak tak nak itu semuanya mainan syaitan. Dah jelas syaitan punya kerja tak nak berhenti lagi ke? akan masih lagi ke kata Allah Taala kalau dah faham sangat silalah berhenti pasal apa semuanya agenda syaitan laknatullah itu Allah Taala kadirin sekalian jadi sahabat ni tuan-tuan difaham difaham bahawa ini kerja Allah Taala perintah Allah Taala dibanding bulat dengan syaitan tak nak berkawan dengan syaitan makan maka apa berlaku akhirnya dipecahkan tong-tong arak ni tuan-tuan ibaratkan macam banjir kota Madinah dengan sebab pakat serentak belaka Buat kerja, pecah kantong arak tadi. Hadirin sekalian. Kesannya besar lah. Akhirnya mereka rasa macam terpenjara. Rasa macam, sebut tak kena. Tuan-tuan. Sebab apa? Tabiat lama yang begitu tegar. akan Tiba-tiba kena berhenti. Apa perasaan? Buat ya tuan-tuan. Jadi saya sebut tuan-tuan, inilah sebenarnya yang kita kena ambil aktibar. Pengajaran. Kalau Allah Subhanahu SWT boleh tegur para sahabat Nabi SAW. Uh, umat Islam yang awal itu dengan arahan supaya berhenti minum arak sampai mereka pecahkan tuan arak maka bagaimana sikap dan prinsip kita sahabat-sahabat sekalian tuan-tuan sekalian maka, dalam hal kita menerima pakai segala arahan daripada Allah Subhanahu Taala yang kecil tuan-tuan yang kecil dulu ambil yang kecil dulu tuan-tuan perkara yang mungkin kita boleh fikirkan bersama bagaimana dengan pengharaman satu tabian yang kita sukar nak lepaskan. Iaitu perbuatan aa, smoking. Bahasa Jawa kata. Makan. Aa, bahasa Melayu kata merokok. Makan. Kata orang merokok. Makan. Ada orang seluruh lah. Ada orang kampung pergi datang KL. Umar anak dia di masjid nak semayang tengok dia tulis dalam tulisan jawi dilarang merokok dia pun tak rokok semayang sujud terus pasal apa ditengok dilarang merokok rupakanya bukannya rokok, tapi dilarang isakuk ok. oh, gitu orang kampung tak faham dia baca dengangkan rokok tu rokok rupanya rokok nak kan rupanya orang tua tu faham bahasa inggris melayu tak faham ha gitu lebih kurang maksud dia dia tak rokok tuan-tuan dia sujud terus kan okay. tu cerita orang betul salah balik pada riwayat lah. kalau, kalau tak mutawatir salah saya pun bohong juga tuan-tuan minta maaf banyak-banyak. Hadirin sekalian, nak sibuknya bahawa tadi perbuatan itu pun sama juga. Akan timbul perbahasan pada kita hadirin sekalian, kadang-kadang ada orang kata, ada orang katalah, akan mana hujahnya, mana hukumnya kata tak boleh, kata haram, akan ada nas ke? Memang tiada nas yang menyebut sebagaimana arak ini. Arak ni ada sebutan dia tuan-tuan. Al-khamru Maknanya nyiara, hamar, arak, arak. rokok, arokok ada <gul> rokok tak sebut, rokok ada dalam bersyarat betul, bukan dalam bersyarat dalam Quran tak sebut, kalimah rokok tak ada, tak tertera pun, ha, begitu maksudnya. Makan, jadi mana nasehati yang mengatakan haram perbuatan berkenaan. Hadirin sekalian, dari sudut ambilan hukum dalam VK ini kita tengok sandarannya banyak. Kan, yang pertama, of course Quran lah. Yang kedua hadis nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sunah. Yang ketiga Ijma' ulama, qiyas. Ulama ni buat perbandingan, buat sandaran hukum, lihat kepada perkara-perkara baru dan sebagainya, sampailah akhirnya tercetus keluarlah hukum bagi perkara-perkara baru yang belum ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu ceritanya. Nak Tapi ada cara juga, bukan main hentam je sebab ulama ni dia mewarisi Nabi dan ulama' ni, dia berinteraksi dengan masyarakat. Dia cuba fahami masyarakat. Dan cuba fahami Al-Quran. Cuba faham kehendak Allah Ta'ala. Cuba faham kehendak masyarakat. Akhirnya itu, jawapan. Bagaimana nak letakkan hukum. Bagi perkara-perkara yang baru. Antaranya, perbuatan merokok tadi. Nah, gitu. Akan. Maka, sandaran yang tersebut, ialah melihat kepada ayat Quran yang lain. Yang telah menyebut, Wala tuluku bi'aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Maka merujuk kepada jangan itu datang hukum bahawa haram kalau kita buat. Sebab jangan ialah satu warning, satu amaran tegahan daripada Allah Taala. Bermaksud kalau buat juga, kita buat dalam bentuk Allah Taala murka pada kita, marah kepada kita. Maka perkataan sebut namanya haram. Jadi soal mencampakkan diri dalam kebinasaan, rokok ni tuan-tuan jelas-jelas. Memang tiada sebarang Doa dalil Nafi lagi dah Memang mencampakkan dia dalam kebenasaan Sebab apa? Dalam sebatang rokok Terkandung sekurang-kurangnya Kata para orang-orang kesihatan Sekurang-kurangnya Empat puluh jenis Bahan kimia Yang amat berbahaya. Yang kalau kita boleh bancuh Rokok tuan-tuan Saya tengok dalam video lah Akan klik video dekat internet tu Bancuh rokok tu Akan Kemudian dikeringkan Dia punya hasil dia Sama macam Ta yang buat jalan tu dia punya dia punya kandungan dialah yang kita dah proses balik begitu maka adakah sesuai perkara berkenaan masuk dalam badan kita sebagai manusia normal tak boleh sebenarnya kita mencampakkan dia dalam kebinasaan maka hukumnya adalah haram ditegah oleh Allah Subhanahu taala nampak tuan-tuan akan jadi kalau begitu keadaannya haram kata para ulama maka datanglah ayat tadi terlihat lihat balik takkan dah kalau begitu haram ditegah oleh Allah taala dengan disahabitkan oleh para ulama dengan isteriak mereka. Maka, kita adakah layak nak menunggu lagi? Nak bertangguh lagi? Kalau para sahabat yang tegar dengan arak sampai nak semayang minum arak dulu. Baiklah, Tuan-Tuan. Akan. Boleh akhirnya pecah ketong arak. Maka, siapalah kita. Siapa kita sebenarnya? Kalau masih bertangguh pada perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu SWT ini. Buatlah perkara yang sama. Nak sebut tuan-tuan, kita boleh buat sebenarnya Boleh buat sangat-sangat Cuma kita kadang-kadang meraihkan terlebih Kehendak peribadi kita Kita berhujah macam-macam Saya pernah kena tuan-tuan Bila bercakap perkara macam ni, orang kenakan saya balik Dia kata ustaz, pergilah bercakap Cuba kalau kena sekali Tak mau ustaz berhenti oh, Kena kat saya juga, susah bercakap tuan-tuan Saya berkata ya yeah, juga aku tapi tak ada pengalaman Memang tak pernah berkena Dia kata kalau cuba berkena sekali Tak mau ustaz berhenti pun macam kami juga. Nampak jahat tapi baik. Allah mak susah berhujah itu. Nampak muka macam ni. Tapi nak berhenti ni ada asam ni. Ada ikhtiar. Tapi tak boleh. Susah. Saya kata malas. saya akui. Saya bercakap bukan soal diri saya. Kandak saya. Tapi ini kandak Allah Ta'ala ada hujahnya. Buka Quran Surah Al-Ma'idah ayat 91. Bacalah situ. Akan perbandingan dengan para sahabat Nabi SAW. Maka siapalah kita kalau tidak follow mereka ikut cara mereka tegar kita pun dengan rokok dengan arak lagi tengok Tapi mampu mereka buat dengan sebab iman ah jawapannya. sebab iman keyakinan ketundukan kepada perintah daripada Allah Subhanahu taala maka kita pun kena akurlah akan kena akur itulah yang melambangkan iman kita kepada Allah Subhanahu taala jangan jadi macam pelajar saya ada yang berhujah tuan bila saya tanya balik apa hukum rokok dia kata apa dengan penuh semangat dijawab Ustaz, hukum rokok ni diantara Harus, diantara makruh dengan haram Saya kata sudah buat ni belajar kat mana pula ni? Tanya balik, abang belajar kat mana? Ustaz belum belajar ke? Saya kena tanya pula Saya tanya pula, Ustaz belum belajar ke? Haa, saya belum belajar Hukum baru Di antara makruh dengan haram In between Tengah-tengah Di persimpangan jalan Saya kata berat budak ni, susah ni Jadi apa hukumnya? Tengah-tengah lah, Ustaz Tengah-tengah ah tengah-tengah ha, Makruh ke K haram, belakang sikit. Ha, ngaji mana? Tanya saya balik, ustaz, belum ngaji ke? Saya belum ngaji lagi. Mana guru awak? Guru saya dah mati, ustaz. Ha, ah, susah. Nak nak belajar juga. Dah mati dah guru dia. Hakal. Ah ha, begitu, tuan-tuan. Ada yang jawap macam tu, di pertengahan di antara makruh dengan haram. Oh, tak bolehlah gitu. Hukum dia tak main tengah-tengah, tuan-tuan. Sebab dia akan berakhir di di persimpangan yang dua saja hukum ni dia pergi ke syurga mahupun neraka. Tengah-tengah tak boleh. Landing baik dekat titian surga taqim. Mana boleh? Siapa nak berzingkat kat situ? Dia kena pergi juga. Sampai pun neraka Allah Subhanahu taala. Hadirin sekalian. Jadi kalau kita tengok balik hadirin sekalian, inilah cara Allah Subhanahu taala mengajak kita supaya akur kepada kehendak dia, lambang keimanan kepada dia, maka kita manusia biasa tidak ada daya upaya melainkan keakuran per kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ini lambang iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat jelah. Takkan tak boleh buat diam-diam cukup. Maksudnya diam-diam ni kita buat juga dalam keadaan kita benci nak apa kita buat. Nak tinggal tak boleh. Tak macam mana. Tapi itu lambang iman yang terlalu terlalu nipis nilainya. Kecil dia punya apa uh, apa kualitinya pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, nak -tuan, tinggal rokok payah. Akan, nak tahu macam mana. Tapi janganlah berkemping ke orang pula. Kau tak boleh juga, buat seorang-seorang lah. Belakang-belakang dapur ke mana-mana. Nak -mana tahu tuan, tuan buat begitulah. Saya ingat tuan, -tuan arwah ayah saya. Ha? Meninggal tahun 2005 yang lalu. Waktu saya masih budak-budak, dah jahnam. Mak saya warning ayah saya. Ha, mak bagus juga tuan-tuan. Sekarang mak saya ada lagi. Kan? Mak saya warning arwah ayah saya. Waktu itu masih lagi segar lah. Sihat lagi, belum sakit lagi. Dia kata apa? Abang, saya ingat lagi tuan-tuan. Saya dah jahat. 6. Selama mana abang nak isi ni. Tengok anak dah besar dah. Sekali lagi anak masuk asrama. dilepas daripada pandangan kita. Dua asrama berkawan dengan kawan dia. Kalau abang tak buat sesuatu, bimbang nanti anak idaman macam abang juga. Pokok juga satu bang. Yang kedua ingat anak kita ni. doa asrama jauh pada kita. Ni selalu sakit ni anak kita ni. Saya lah tuan-tuan. Sejak kecil memang ada asma. <laughs> Mak kata apa? Bimbang takut anak ni pergi asrama. Sakit kat sana. Lelah kat sana dengan sebab rokok daripada rumah. Jadi mak warning kepada ayah. Secara berhemahlah. Akhirnya tuan-tuan, ayah pegang kata-kata mak. Bimbangkan saya ni. Dia nak membesar. Akan, bawa diri sendiri, doa selamat. Akan. Dan sebagainya itu. Akhirnya ayah pun berhentilah. Merokok sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir. Alhamdulillah. Akhirnya semua anak-anak ayah tidak jadi macam dia. Alhamdulillah tuan-tuan. Tak jadi seorang pun. Makan, kami ada enam daripada lelaki Semua bersih daripada Tabiat merokok. Alhamdulillah Sebenarnya sangat. Makan, sebab ada penderian Daripada mak tadi dan ayah pun Menyahut seruan itu. Alhamdulillah Sebutnya tuan-tuan, kena ada Usahalah untuk sama-sama kita Mengikut ajaran Kehendak, arahan daripada Allah SWT. InsyaAllah Allah akan berjalan pada kita. tuan, -tuan walau dalam ada, Walau begitu pun Tapi saya masih lagi rasa Cukup geram dengan tak maaf tuan-tuan, tapi merokok ni. Sebab dia bawa cerita yang panjang kepada saya. Itu tuan-tuan-tuan. Bila saya berdepan dengan pelajar yang ada je ya, signal kepada saya ataupun segala tanda kepada saya bahawa dia ni merokok, saya akan marah tuan-tuan. Ini prinsip saya. Benda yang tak benarkan, jangan buat. Tambah pula terkesan kepada saya tuan-tuan, baru-baru ni saya dan SMS pada Tuan Najib. Okay. Mak saya kena samun tuan-tuan. Mak disamun oleh seorang penagih dadah. Yang mana berkait dengan rokok lah tuan-tuan tak mungkin seorang penagih tiba-tiba je penagih dadah tanpa dia lalui dengan rokok. Akan itu dia punya kancing dia, rakan karib dia. Dia akan bermula di situ. Ha, 2 minggu lepas tuan-tuan lagi Ahad saya cabut balik ke Kemaman, Tengganu Tiba-tiba adik saya call daripada Kemaman, mak kena samun. Samun bersenjata. Mak pet penagih dadah masuk rumah, cekik leher mak saya letak parang kat sini tuan-tuan. Akan letak parang berkilat. Mak saya menangis. Akan, mak duduk seorang kat rumah tuan-tuan. Dah lama dah sejak arwah ayam meninggal duduk seorang. Tapi takdirnya Allah Ta'ala Untuk tahun ni Jun baru ni sampai sekarang Mak ditemani, ditemani oleh adik Yang tengah tunggu nak posting Dia cikgu lah bakal cikgu Nak kan? Tapi time kena tu Adik tak ada kat rumah Dia keluar sekejap Pergi jumpa kawan dia Jam 10.30 pagi Lepas je mak mengajar-mengaji Mak tiga kali mengajar-mengaji Pagi eh, Dewasa Petang kanak-kanak Malam kanak-kanak Yang pagi tu dia mengajar Yang terakhir balik lepas belajar dengan mak baru melangkah sini ke lebukang pangga kat luar tu je tuan, tuan tak jauh mana pun akan datanglah hamba Allah ni orang kamu saya juga saya kenal dia mak pun kenal dia akan mak baru kuci pintu dia ketuk pintu balik tam tam akan assalamualaikum maksu bagi maksu mak saya waalaikumsalam mak buka pintu ah oh, mak ai ada apa mak ai nak beraya ke insyaallah tak habis lagi dua minggu lepas dia masuk rumah tuan tuan ditolak mak saya dia pegang leher sakit sampai sekarang berbekas ni lebam kat sini kuat juga beradadah ni makan dia cekik macam tu, Mak. Ha, mak Su raya tak raya, dia kata. Akan. Tapi saya nak duit. Dia tolak Mak sampai dalam bilik. Ha, mak Su jangan lawan lah. Kalau lawan, mati Mak Su ni. Ini parang berkilak ni. Akan. Jangan lawan. bagi duit aja. Selesai semua sekali. Tuan-tuan, ha, tengok. Mohon saya tak marah, tuan-tuan. Cerita Mak kepada kami, adik-beradik. Letakkan tuan-tuan. Minta duit daripada Mak. Mak saya keputulan, dia cari, dia ada, dia ada duit cash dekat dia pada masa tu sebab nak beli barang. Akan. Dia keluar duit dalam seribu. Kemudian dah keluar, dah dah belanja dalam tiga ratus. Yang balance itulah yang dia serah kepada si Ma'en tadi tuan-tuan. Penyamun. Okay. Letak parang kat sini. Ha? Jadi mak pun dalam keadaan begitu sebab dia sedar. Dan dikenal budak tadi. Budak kampung kami tuan-tuan. Dia lawan tak lawan pun dia macam itulah. Lawan mulutlah. Marahlah Ma'en. Apa benda ni Ma'en? Kenapa turut sangat ni Ma'en? Jahat sangat ni? Apa salah maksu? Makan. Kau pernah mengaji dengan maksu pun dulu. Sudah mengaji, tuan-tuan. Saya nak beri maksud saya juga. Ha? Tapi sebab ni telah. Ha, kata, sebab ni langgar hukum Allah Ta'ala ni. Benar haram dia buat juga. Inilah sudahnya orang kita hari ni. Dia kata apa? Maksud diam cekuplah. Saya bukan nak gaduh dengan maksud. Tak ada apa. Tapi kalau maksud melawan, habis maksud hari ni. Allah, tuan-tuan. Dia ambil duit mak, dia cabut lari. Sebelum dia lari, mak kata mak saya minta dengan dia, tuan-tuan. Ma'il, takkan nak ambil semua duit maksud. Sebagai maksud belikan, macam mana? Dia cabut beli rm ringgit tuan-tuan. Ambil ringgit RM Ha ila ha ila Allah. Nah, ha? budak ni menjahanam semua tuan-tuan. Makan. -tuan. Saya balik tuan-tuan, sampai kampung. Undu sampai kampung. Makan. Kesian puluk mak apa semua mak menangis-nangis. Makan, mak trauma lah biasalah tuan-tuan. Mak budak tua dah 60 tahun lebih. Makan, kesian kat dia tuan-tuan. Dengan darah tinggi pun semua tiba-tiba dibuat macam tu. Makan, kesian kat dia. Saya pesan ke orang kampung saya balik sehari tuan -tuan. Balik sampai dekat dengan malam, mana juga kami round cari sema si yang tak jumpa tuan, -tuan. dia pandai sembunyi sungguh bijak dia akan cari kampung sebelah tak jumpa esok sambu lagi sampai ke petang malam baru balik ke KL balik tak jumpa tuan-tuan kampung jumpa mak ayang telefonlah saya saya nak balik on the spot tak apa tengah kerja pun saya balik pasal apa? bos saya sporting dengan saya tak ada masalah tengah mengajar pun saya akan cabut lagi pasal apa sebab nak beraya dengan mak ayang tak puas hati tak beraya dengan mak ayang tapi tuan-tuan nasihat saya kurang baiklah nasihat kami adik beradik Ayah gabu dapat panggilan. Takkan? Orang kampung call lah. Eh, balik lah. ayah nak tangkap ni. Betul? Betul. Saya kata, okey, saya balik. Tak payah balik lah. Kenapa pula tak payah balik? Polis yang tangkap. Alamak melepas. Polis tangkap tu, habislah bahagian kami. Takkan? Sebab kalau polis ambil, saya polislah. Saya pun call bekas pelajar saya, jadi polis, JSJ dekat Marang. Tanya dia macam mana? Isman, kismak ni. Dia kata, tak payah balik lah. Habislah. <laughs> ni kata polis sendiri kat saya. Tak payahlah. Dah polis dah ambil, habis. Ini IBD yang ambil kes. Dia terus ambil je. Ya? Habis. Saya kata, kalau kampung dapat, saya nak balik juga, tuan-tuan. Makan, -tuan. nak beri salam kat dia. Nak beraya sikit. Buat kenduri sikit. <tuan -tuan. Tapi, tak dapat. tentu Nasiblah. Saya call kawan lain pula. Dekat Mahkamah Yusri Selayang. Tanya, apa kesudahan si Mak Ail? Dia kata, tuan -tuan, ikut hukuman Malaysia kita ni, Mak Ail akan dapat, paling paling lama, tiga tahun je. Akbar Tak puas hati betul-betul. Tak puas hati, Tuan-Tuan. Tak hati. Tiga tahun, biasa. Kalau Ma'en berkalkan baik, iman dalam penjara, setahun sengah saja Ma'en. Hmm. Lepas itu keluar. Buat lagi kerja jahat dia. Sebab Ma'en itu, Tuan-Tuan, masa kejadian dengan mak saya itu, dia baru tiga bulan keluar penjara. Ha, dia jenisnya tak suka duduk di luar. Dia suka duduk di dalam. Makan, nak masuk balik. Jadi nak sebutnya hati-hati-hati-hati-hati. Dan itu yang berlaku lah kesudahannya bila manusia engkar kepada hukum Allah Ta'ala tidak akur kepada kand Allah taala lambang kepada iman yang rosak yang punah ranah hadirin sekalian jadi sebab itu kita lihat pada hari ini satu uh, apa ni uh, senario yang tiba-tiba terjadi yang dah lama tak kedengaran tiba-tiba tiba balik isu bagaimana dihadapkan kepada kita persoalan hudud yang tiba-tiba panas mula dah lama sejuk panas balik akan ha? kata orang pertanda dekat dengan PRU sahah InsyaAllah begitulah. Biasa tuan-tuan. Dekat anak ngundi, pelari umum, dia akan timbul macam-macam cerita Akan. Tambah lepas SAD dimasukkan, timbullah, lah. bagai, -bagai uh, perkara yang dibincangkan. Khadilin sekalian. Nak sebutnya beginilah. Soal kenapa manusia degil tidak nak patuh kepada kehanda, perintah Allah Ta'ala. Sebab satu je. Sebab kata penggunaan kitab kita ini, ialah sebab iman yang ada masalah. Akidah problem. Itulah puncanya. Akan. Tak faham, Bagaimana konsep kaedah beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebalik kepada apa yang kita bincangkan tadi. Perihal bagaimana sikap kita untuk menjadi orang yang benar-benar akur kepada perintah. Saranan daripada Allah subhanahu wa ta'ala dalam membina kehidupan agama kita. Sebarang ketundukan kepatuhan melambangkan kepada akidah yang utuh. Iman yang mantap. Dan sebarang apa ini, pengengkaran. Ataupun penolakan kepada Hukum Allah Ta'ala Melambangkan akidah yang rosak Akidah merupakan sesuatu yang menjadi Nilai utama dalam Islam Nilai utama yang dilihat oleh Allah Ta'ala Pada kita Iman yang menjadi penjamin Sama ada kita boleh pergi ke syurga Maupun neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iman yang baik insya Allah Berakhir di syurga Sebaliknya akan berakhir di neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadirin sekalian Kalau kita bincangkan perkara yang saya sebutkan tadi akan bahawa akhir-akhir ini kita lihat ada isu isu pelaksanaan hukum Allah taala namanya hudud darang kayan-kayannya lah qisas tazzir dan sebagainya. Bahawasanya kita lihat ada manusia yang boleh tolak mentah-mentah. Akan manusia yang engkar secara terang-terang kepada kehendak Allah Subhanahu taala tanpa rasa bersalah. Dia kata apa? Dia kata bahawa kita belum bersedia. Aka kita belum Uh, ada persiapan kita belum Ada segala kekuatan Bagi melaksanakan hukum Allah Taala tersebut Hadirin sekalian Satu perkara yang saya fikirkan Secara bersama dengan para sahabat yang lain Bahawasanya Dalam hal kita melihat Kenapa manusia ini susah benar Nak buat kehendak Allah Taala Sebab datang pada mereka Satu benda yang salah uh, Penilaian yang salah pada mereka Bahawa mereka melihat Perkara-perkara yang disifatkan sebagai ke secara ain atau Ain itu mereka wajib buat yang fardu kifayah pada mereka payah akan fardu kifayah payah fardu ain boleh buat maka bila payah timbullah alasan yang macam-macam ini perangai kita tuan-tuan yang digasak dibina oleh penjajah senapak begitulah maka pelajaran di sekolah pun nampak hari ini tuan-tuan menjurus kepada ke ain yang banyak nama poncekoh akan jawi Quran apa Arab f tu faduain ain tuan-tuan kifayah tak berapa jelas dalam pembelajaran kita sampai level saya pun tuan-tuan sedang pembelajaran yang dibuat oleh pihak atasan itu kementerian itu begitu juga sifatnya lebih menjurus kepada persoalan faduain kifayah tak boleh dibincangkan sangat maka dalam silbus saya mengajar tuan-tuan pengajian Islam di Politeknik Isti ni akan sama diploma ataupun degree ijazah dilihat bahawa dalam sukatan pelajaran ada Perbincangan berkenaan dengan politik. Hudut dan sebagainya. Tapi bincangnya tak apa pun nak boleh. So, nak sebutnya bahawa tak berapa digalakkan bincang-bincang pasal perkara tersebut. Tapi kalau buat munakahat, ah, bincanglah panjang-panjang. Tak apa. Nak buat seminar pun tak apa. Tak ada masalah. Akan. Pasal apa munakahat? Ramai orang suka dengar. Hudut? Ah, jangan. Sepisipi cukup. Sebab nak ambil ezem je. Nak jawab ezem je. Akan. Hudut ke? Apa lagi tuan-tuan? Ha, pasal politik ke? Tak boleh. Tak boleh bincang. Lagi nah, itu nak sebabnya. Sebab kita di, di, disogok oleh pihak penjajah yang menawarkan kepada kita satu sistem hidup yang salah. Cara beragama yang salah. Kalau bab masya Allah, Semua boleh akur ikut dengan mudah. Lihat tuan-tuan, ya, puasa baru berlalu. Baru sebulan puasa Ramadan berlalu. Dalam Ramadan semua orang boleh buat. Dengan cukup tertib. Dengan cukup akur kepada kandak Allah Ta'ala. Itu yang penuh seorang masjid. Datang sembahyang terawih. Semua pakak buat berlaku. Alhamdulillah. Hebat. Tapi bila masuk isyawal, dibentangkan dalam media kita, perihal hudud tadi, ramai yang pening kepala. Dan ramai yang terjatuh daripada naungan akidah. Keimanan kepada orang Ta'ala. Dengan sebab apa? Salah pegangan. Pada mereka, soal hukum Allah Ta'ala ini, perkara yang kedua. Yang penting, dah boleh buat apa yang mereka nak buat, secara kepadu'ain, dah selesai segala-galanya. Puasa dah boleh buat. Zakat dah bayar. Masuk sekarang syawal. Zakat Edah Zalheja. Pergi Mekah buat haji. Nak apa lagi? Hudut tu perkara lain. Tak payah bincang pun tak apa. Kita dengar Allah Ta'ala. Cukup. Kenapa kecew-kecew? kita dah aman. <tik> kan? Dah ada segala-galanya. Ini yang berlaku tuan pada hari ini. Kan? Orang tak faham. Tak faham bagaimana cara nak akur kepada kehendak suruhan kepada Allah Ta'ala. Iman yang ada penyakit Yang teramat sangat Akan Kita macam tak boleh Faham, kita kat luar itulah Akan? Dalam masa yang sama Solat, kemudian tak nak ikut Hukum Allah Ta'ala Seolah-olah, abad kata ulama sangat-sangat seng ulamak Dia kata apa, orang macam ni seolah-olah dia, dia ada banyak Tuhan nah, Ini Tuhan solat, ini Tuhan belajar Ini Tuhan hukum Ini Tuhan politik, ini Tuhan ekonomi Akan Bermaksud berapa Solat diikut Tuhan solat. Ekonomi tak ikut, ikut Tuhan lain. Sebab tu dia ada riba. Politik tak ikut Tuhan yang solat. Tuhan lain pula. Pastu dia boleh ambil politik yang salah. Makan. Hukum pun sama. Solat dia buat, Tuhan yang solat diikut, tapi Tuhan untuk hukum dipakai Tuhan yang lain. Semacam begitu kata ulama. Menggambarkan masalah akidah yang begitu ketara sekali pada hari ini. Orang tak faham tentang Tuhan. Sementara pula bila dah ada orang bercakap dirumuskan oleh orang-orang agamawan. Makan. orang ada title agama yang cukup hebat. Mufti, profesor, emeritus lagi tu tuan-tuan. Makan. bercakap mengatakan bahawa memang kita belum bersedia nak buat hukum Allah Taala. Tuhan saya baca itu saya rasa cukup. Cukup-cukup hati lah. Kecewa teramat sangat. Makan. sebab yang bercakap tu bekas guru saya juga, bukan orang lain. Saya kenal, saya pernah belajar dengan dia pun. Dulu dia bukan profesor lagi, dia doktor sekarang profesor emeritus dia bercakap tuan-tuan lain nada dia tuan-tuan lain nada dia tak macam tu saya kenal dia saya pernah berguru dengan dia dia okey aja alhamdulillah lah okey lah akan tapi sekarang tuan-tuan lain macam nada dia akan dengan senang-senang dia boleh bercakap berhumas memang kita belum bersedia lagi akan lepas merdeka 54 tahun belum bersedia nak tunggu berapa tahun nak tunggu dia mati dulu baru bersedia apa makna persediaan apa makna persiapan terhadap hukum Allah Taala? Kenapa bila puasa, tak ada persoalan beriak macam tu? Kenapa tak puasa? Belum bersedia untuk puasa lagi. Tak pula macam tu. Akan? Kenapa tidak? Akan? Menggambarkan akidah itu berpenyakit. Ada masalah. Dan masalah akidah, tuan-tuan, masalah tak kena siapa. Jangan kita salah faham. Oh, orang agamawan, tetap profesor, akidah solid, mantap. Akidah dia boleh tunggang langgang anytime Bila bila masa, sifatnya Yazid Yazidwayangqus, bertambah berkurang Bila-bila masa, anytime Pagi baik petang jahat pun boleh berlaku Maka rumusan Al-Qadawi Dia kata apa, iman umat akhir zaman, ialah iman Yang dibalakkan sebagai Kemurtadan, dalam keadaan kemurtadan Yang pun dia boleh tunggang langgang, bila-bila masa Saja, pagi lepas subuh baik Saigus 10 jahat, zuhur Baik semula, lepas zuhur jahat balik Asal baik balik, lepas asal jahat semula Pasal apa dia, dia berkecamuk? Jahat macam mana? Dia langgar ke Allah Taala. Ta kan? Lepas asal dia pergi main bola. So pendek. Tunggang langgang macam tu. Tak ada aurat dan sebagainya. Perasat. Ini, ini ini gambaran kepada keadaan kita hari ini. Yang menyebabkan akhirnya terjadilah masyarakat yang pincang dari segi akidahnya. Tak faham tuan-tuan? Allahuakbar ya Karim. Makan ketika ingat tuan-tuan dalam hal ini saya sebutkan tadi antara sebut bahawa sesnya yang menjadi gangguan kepada kita dalam hal nak laksanakan hukum Allah Taala, nak patuh akur kepada kehendak Allah Taala ialah syaitan di belakang kita. Syaitan ni tuan-tuan tak kenal siapa. Lagi besar kita, lagi besar syaitan yang mendampingi kita. Maka, Syekh bersisah kisah seorang ulama hebat zaman dulu. Maka, tuan-tuan padan-padan -tuan cerita ni kan. Seorang ulama hebat Kehebatan beliau sampai tuan-tuan dikhabarkan anak murid beliau boleh berjalan atas air, gerak ke udara. Mendapat rahmat daripada daripada karamat yang beriki oleh Syekh Belus tadi. Hebat. Tok guru punya hebat anak murid sampai macam tu sekali. Ha tuan-tuan masih lihat. Tapi dia ni hebat tuan-tuan dalam keadaan itu dia masih lagi ada ruang untuk dirosakkan akidah oleh syaitan. Kan? Dia ni jadi kala beberapa ber ber ber itikaf di surau masjid. Sekian lama, cukup lama. Sampai orang nak jalan tak boleh. Nak lawan dia tak boleh. Setari tuan-tuan, di tempat yang punyalah lama, lepas beri salam nak balik, ada lagi yang sembah yang lagi lama di dia. Ha, ni syaitan. Ditanya pula, eh macam mana tuan boleh macam ni sekali? Dia kata apa? Dia ni sebenarnya ada sejarah. Ha, syaitan jawab, saya ada sejarah. Sejarah yang menyebabkan terjadi macam ni. Maksudnya sejarah yang menyumbang kepada keadaan diri dia itu syaitan tadi bercakap. Keadaan diri dia, yang dia ni suka beribadah. Sampai kakak lah, siapa susah. Oh, kawannya pun jealous, ya, Tuan Tuan. Ingatkan dia paling baik, the best. Rupanya dia lagi yang paling bagus. Okey, ditanya, Apa sejarahnya? Sejarah dia kata, saya pernah buat maksiat. Okey, betapa manisnya kita ni. Kalau buat maksiat, tiba-tiba kita bertobat pada orang taala, Itu yang menyumbang kepada kita dekat dengan orang taala. Dengan kasyai ni, betul juga. ha, betul juga. Hang ni betul juga. Boleh pakai juga, hang punya otak. Haa, kan. Okay. Dia tanya, Hang pernah buat apa? Tuan-tuan, ha, dia kata apa? Tak ada apa sangat. Sikit saja. Takkan? Sikit saja. Takkan? Kalau pun nak ke? Eh, nak? Siapa sisa ni? Mana boleh orang challenge? Takkan? Siapa ajar dia lah. Takkan? Dia kata apa? Kau buat maksiat, kau bunuh orang. Eh, mana boleh? Melampau lah. Melampau bunuh orang. kecik kecil dah lah. Tuan-tuan, ha, dia minta tanya. Dengan harapan, dengan label yang ada pada dia tu, title daripada dia tu, dia boleh berubah jadi baik semula walaupun buat maksiat sikit. Dengan harapan Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Ini penyakit, tuan-tuan. Penyakit. Apa yang dia buat? Pujuk rayu syaitan ni akhirnya termakan oleh beliau. Akinum arak, tuan-tuan. Pergi ke sebuah kedai, minta arak. Makan. Lepas tu nak buat? Lepas tu nak bertobat kepada Allah Ta'ala. Nak merasai bagaimana manisnya taubat lepas adanya maksiat. Huh. Jangan terakhir, tuan-tuan. Baik. Makan. Okay. Elok-elok dia minum arak. Dekat bar, dekat kedai tu. Dia terpandang orang kedai itulah lah Perempuan pelayan kedai tu Yang dia pun akhirnya Bermukahlah Akan? Bersama orang tak berkenaan dengan sebab dah Dekatlah kan mabuk Derasa oleh syaitan Akan? Time itulah Maka balik lah Anak kepada perempuan tadi Orang dah dewasa dah Dah ada anak Nampak Mak tengah diganyang oleh orang lain Tak kira siapa dah syaitan, syaitan tak kira dah Mufti tak mufti tak kira dah belasah yang penting Takkan dia penting belasah dulu Pasal apa Dan rosakkan mak dia Dia belasah tuan-tuan Sampai kepada Gubernur pada masa itu Bawa ke penghakiman Maka disabitkan Hukum salah Nak jatuh hukum bunuh Tuan-tuan Akan Kepada Si syek tadi Sebab dia dah membunuh Orang yang Dia tertilah Akan Akhirnya apa berlaku Saat dia tadi gantung Datang syaitan Dia kata apa Kau ni dah nak matilah Akan Kau nak selamat boleh Akan okay. Boleh nak selamat Dengan syarat kau sujud pada aku. Selamatlah, dia kata. Makan. Sekarang kau di persimpangan ni, antara dua. Kalau teruskan, kau akan mati. Tapi kalau kau mengaku, kau tunduk pada aku, sujud dengan aku, kau akan selamat. Tanpa pilihan, tuan-tuan, syih pun akur tunduk kepada kehendak syaitan. Dia pun dijatuhkan hukum bunuh juga akhirnya. Dalam keadaan, dia dah mengaku, beriman, tunduk, patuh kepada syaitan. Mati, kapir. Bukan payah apa. Nak sebut tentang sekalian. Ini berlaku bahawasanya soal akidah tak pilih orang tak kira siapa mungkin yang jaga yang tukar sapu sampah lagi baik pada siapa besi siapa di jiwanya halus tulus kepada Allah Taala dan ibadah dan sebagainya maka dengar soal ini kita jangan jadi orang yang salah salah apa salah, salah. salah pendirian salah pegangan akan tengok orang bercakap Oh ini orang besar akan profesor bercakap betul cakap dia tidak gunakan iman kita untuk mengulas balik apa yang diungkapkan tadi supaya akhirnya kita mendapat satu pegangan yang tepat yang jitu sebagaimana yang telah hendakiki pada kita. Hadirin sekalian, maka persoalan soal hukum hudud yang berlaku sekarang menampakkan kepada kita betapa ramai masyarakat yang begitu dangkal, cetek iman kepada Allah Subhanahu taala. Maka berlakulah macam-macam tuan-tuan, cecah marba akhirnya. Nak pertahankan itu, pertahankan ini dan sebagainya, akhirnya menyumbang kepada kemurtadan kepada Allah Subhanahu taala. Bercakap macam itu tuan-tuan, dah jadi jatuh hukum dah. Jatuh dah akidah dia. Untuh akidah dia. Kau boleh main-main dia macam ni. Ini hukum Allah Taala. Hatta kerja nabi pun tak boleh kita pertikaikan. Kerja Nabi Sallallahu pertikaikan jadi satu perkara yang merosakkan akidah kita. Akan, pertikaikan kenapa nabi simpan janggut? Cukuplah. Akan, merosakkan akidah kita. Kenapa nabi potong kuku bermula jari telunjuk belakangan. Cukuplah. Tak ambillah pula ni hukum daripada Allah Subhanahu Taala bagi alasannya macam-macam yang tak munasabah, tak masuk akal. Kan? Kita melihat secara jauh kadang-kadang tonton-tonton pembeselian, macam ada benar. Memanglah tak boleh buat kita majmuk akan dan sebagainya. Betul. Tapi persoalannya ialah kenapa tak diusahakan dulu? Usaha tu penting. Buat tu perkara kedua. Usaha di mana ikhtiar untuk dilaksanakan. Tak dapat laksana perkara kedua. Ada macam-macam halangan tu perkara kedua. Soal perundangan kita, perlembangan kita Sebagainya, itu so, perkara lain Yang penting, mulakan dulu Mula, ikhtiar buat dulu okay. Soal macam kita makan tuan -tuan. Ini kata-kata tadi, -kata -kata kalau hal tubuh Kita, akan yang secara Aini kita boleh buat, contoh buat makan Lepas makan pagi, tengah hari lapar tak? Lapar tuan-tuan Rekat kita berhujah, tak payah makan lah, pasal apa? Lapar makan, lapar juga Ada orang cakap macam tu, orang gila cakap macam tu Tuan-tuan Soal -tuan. okay. Sebab kita akan nampak bahawa kita akan mengulang Ulang-ulang usaha untuk perkara Yang memang berlaku dalam hidup kita Makan pagi tengah hari lapar Makan tengah hari petang lapar balik Apa nak buat? Makan, makan, makan Supaya kenyang tu Akan datang kemudian Orang takkan akan berhujah, tak payah makan lah Pasal pemakan pun lapar juga, buang masa je Ada? Tak ada Tuhan Tak akan buat begitu Ini yang menyebabkan batang tubuh kita Kenapa dengan Allah Ta'ala tak buat perkara yang sama Ikhtiar dulu Gagal, ikhtiar lagi. Gagal, buat lagi. Pasal apa? Ini Allah Ta'ala. Tersailah masalah. Jangan duk duk cari alasan yang tak munasabah sebelum cuba buat. Tak boleh. Makan. Tuan-tuan, pasal kalian. Soal hukum mudut ini. Sebagai contoh. Hukuman potong tangan kepada pencuri. Bukan kerja mudah. Zaman Khalifah khalafat Rashidin. Empat orangnya, tuan-tuan. Kena potong tangan. Empat aja. Ramai ke empat itu? Tak ramai. Pasal apa? bukan senang nak buat tapi usaha nak buat usaha nak buat akan ikhtiar nak buat baru jadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita yang jumpa Nabi sallallahu mengadu bahawa dia telah berzina dan mengandung confirm Nabi kata apa balik dulu balik dulu akan balik dulu sebab kamu mengandung tak boleh jatuh hukum balik dulu Sebagai dah beranak dah bersalin dia jumpa Nabi dan bersalin jumpa Nabi sallallahu wahai Rasulullah aku dah bersalin macam mana balik dulu Kenapa? Anak memerlukan kau. Nak nyusu tu. Ikut Quran. Nyusu dua tahun. ah ha, tahun, Balik dua tahun. Sebagai so, panjang umur, datang balik. Nampak tuan-tuan? Lepas dua tahun, panjang umur jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam semula. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, aku dah selesai menyusukan anak aku dua tahun. Macam mana sekarang? ah ha, Boleh. Bersedia. Hukum akan dijalankan. Nampak tuan-tuan? Kan? Kerjanya bukan kerja mudah. Ikhtiar usaha buat. Tapi kalau dah buat sekali, insyaAllah datang kemanisan, berkat dari Allah Taala, insyaAllah kita menghirup kemanisan beragama dengan agama Allah Taala. Dapat rasa ketenteraman, keamanan, tanpa jenayah dan sebagainya. Allah akan berilah Tapi kalau tak usah tak buat Allah Taala akan tak akan reda pada kita. Tak akan timbul konsep baldatun tajibatun warabun akfor tak akan ada. Tak buat, tak usah. Ia usah kena buat antar proposal, derah pun kita tolak mentah-mentah. Akan -mentah. tak apa takut Allah Ta Alam. Akan disogokkan pula dengan satu fahaman yang salah Orang kapir akan rasa kecewa Tak ada nyaya sebagainya Kenapa? Risau sangat Bukan untuk dia pun untuk kita aja Ada orang tak faham pula Habis macam tu Islam tak ada lah Kita aja kena Dia orang tak kena Masya Allah tak faham Tak reti orang-orang macam tak reti Soal hukum Islam ni daripada orang ta'ala Untuk kita aja Mereka tak payah Sebagaimana kita perlu semayang Mereka tak perlu semayang Ketika Mereka perlu semayang juga Tak perlu Kita semayang Kita puasa Adakah kita dengki dengan mereka? Sebulan puasa Ramadan, dengki dengan orang Cina? Tak dengki pun. Ada tak orang-orang merepek tengah-tengah malam? Ah, apa Islam ni? Kita puasa, usah payah, esok kerja, sama dengan dia juga. Dia boleh makan, kita tak boleh makan. Ada orang merepek? Tak ada. Selama je puasa? Elok je puasa, senyum je. Tak ada orang marah pula. Kenapa dengan hukum hudud kita marah? Tak faham, tuan-tuan. Yang kat luar sana, tak faham. Dia kata kita tak ada nyanyi untuk kita je, dia orang lepas. Mana dia lepas? Tak ada sebab so, mereka ni kalau buat hukum mereka akan kena raka juga sebab so, mereka belum mengucap dua kalimah syahadah selain so, nak lepas daripada azab di akhirat sebagaimana berlaku pada anak si nama ummu al-khathtab umaydillah saya pernah cerita kat sini tuan-tuan saya ingat saya dia minum dia, dia, dia minum dia apa dia diminum dia minum arak dengan sebab diperdaya oleh wanita Yahudi lepas minum arak dia berzina dengan, dengan, dengan wanita berkanaan sampai mengandung juga kemudian wanita ni berjumpa dengan ummu al-khathtab pumar aku mengandung kandungan ini ialah anak daripada anak kamu sendiri zuriat anak kamu umaydillah apa kau nak buat? Mereka kata, panggil lah. Panggil lah, tanya. Betul, kamu dah berzinah. Betul, ayah. Masih berzinah. Tapi saya diperangkap oleh dia. Saya tak sedar. Saya minum arak. Saya pun tak sedar itu ayah arak. Dia pedayakan saya. Saya minum. Maka akhirnya saya berzinah dengan dia. Kata umat, kalau dah buat, dah berzinah, kau dah mengaku, iaitu hukum. Rejam, kau kena hukum sebab satu watan. Sebab kau belum kahwin lagi. Kau anak teruna. Kau belum kahwin. Akan Ha, begitu. Tentang bersekiranya. Yahudi ni buat, dia nak tengok Umar, ni jelas apa, tegas tak tegas. Takkan? Anak sendiri ni, buat tak buat hukum. Buat. Anak, tak anak, tak kisah. Hukum Allah Ta'ala. Maka panggil Tengah Sebat. Sebat? Umar Dillah. Tengah Sebat apa? Umar, orang lain kau akan buat. Umar Dillah tak akan kau buat. Pasal apa? Dia anak engkau. Dia orang ibadat. Abid. Ahli ibadat. Tak sanggup nak buat. Dia orang baik. Kata Umar, kalau kau tak sebat dia, kau akan disebat oleh orang di akhirat. Kau nak yang mana? Menggigit dengan sebab, tuan-tuan. Maka akhirnya, sebablah dia. Umbadillah amin Umar. Kan? Dalam luar sebab-sebab, sampai ke sebab-sebab ke-90 lebih, Umar lihat anak-anak dia bertanda nak mati. Kata Umar, wahai Umbadillah, kau akan mati. Ayah ada pesan kat kau, setiap kau akan mati, kau sampai ke alam akhirat, sampaikan salam ayah pada Nabi SAW. Jangan lupa sampaikan salam ayah pada Nabi SAW. Maksudnya apa, tuan-tuan? Dia yakin anak dia kena sebab meninggal dunia sampai ke alam baka, alam akhirat dia akan ke syurga Allah Taala. Tu jenye pun nabi tu. Diyakin begitu. Pasal apa? Dah buat hukum kat dunia, ke akhirat lepas. Ini ahli ibadat. dosa lain tak ada satu tu je buat. Maka dia buat yang tu, insya-Allah akhirat dia bersih, ke syurga Allah Taala. Nampak tuan-tuan, yang yakin dengan hukum Allah Taala, ada masalah. Buatlah. Kita ini tuan-tuan tengok. Bila tak buat, dia akan berakar umbi. Akan berketurunan begitu. Akhirnya keseluruhan macam kita akan dibeban oleh dosa yang tak pernah ada kesudahan. Itu yang masyarakat makin teruk, makin teruk. Takkan? Dulu orang samun sikit-sikit. Samun uluk olok Samun acah-acah. Ketak-ketak. Hari ini samun mak saya. Ha, parah. Tuan-tuan. Hati berdarah, tuan-tuan. Nakkan hukum Allah Ta'ala dibuat di Malaysia ni. Sebab dah kena pada orang tua saya sendiri. Sebab tu hukum ini, hukum Allah Ta'ala ini dia ada untuk semua orang orang lihat kepada hukum ini kena pada isi pembuat macam taadil bayangkan perasaan orang yang kena buat macam ni perasaan dia cukup adil sebenarnya sebab apa kita nampak hukum dunia tak akan selesaikan masalah tak ya asimah si dah tanya dah orang undang-undang tuan-tuan setahun setengah ya tuan-tuan setahun setengah makan itu sangat sangat Allahu rabbiyal karim dah faham perangai dia akan dia keluar dia buat lagi ya kan itu pun bergaduh dengan keluarga mai tuan-tuan keluarga saya bergaduh dengan mai cerita kat lah makkan. Dia pergi serang keluarga saya balik dia kata apa? Kami besar-besarkan cerita pasal mak ai. Mak ai buat apa pun rugut je. Saya kata ya Allah, kalau nak ikut geram dah lama bergaduh orang kampung ni. Dia marah keluarga saya balik marah mak saya balik. Dia kata masuk kecek kecoh buat apa? Bising-bising. Mak ai tu memang dia nagih dadah. Tak sedar. Dia rugut je. Ugut apa benda tuan-tuan, pandang kat sini. Bergerak sikit dah habis arwah mak saya tuan-tuan. Seorang-seorang mengelupur. Lihi ni tuan-tuan. Makkan. Nampak betapa manusia ni teruk akan bila hukum tak dibuat segala rahmat Allah taala keberkatan tidak ada hidup pincang ha? Kacau bilau macam sekaranglah akan ini yang dikatakan oleh pengarang sebagai penderitaan umat sebab apa tidak mengambil akidah yang benar keimanan yang tepat kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka rumusan tuan-tuan apa nak buat kita bersedia berusaha untuk kita kembalikan hak Allah taala atas muka bumi dia ni Kesian ke Allah Ta'ala, tuan-tuan. Dia buat bumi elok-elok, cantik, segala kemudahan ada untuk manusia. Diri manusia yang dibuat hebat ini akan menjadi makhluk yang paling degil untuk akur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling liat untuk akur kepada Allah Ta'ala. Suatu so, tuan-tuan, ulama-ulama, dia bincang-bincang, dia kata apa? Akan? Berdasarkan Al-Quran, manusia ada babi sebenarnya. Pertama tuan-tuan. Yang engkar hukum Allah Ta'ala. Pasal apa? Quran dia sebut. Akan. Ada sebut, sebut kalau kita tidak ikut perintah Allah Ta'ala, kita engkar ulat kekal an'am. Mereka macam ternakan. Kata Quran. Balhum adal bahkan lebih teruk lagi. Al-an'am ternakan empat kaki yang layak dimakan, disembelih. Sebab dia halal. Balhum adal lebih teruk apa dia, tuan-tuan? Ternakan empat kaki tak boleh sembelih. Apa namanya? Dia sebut dia dah. Itulah bendanya. Memang layak tuan lah. Begitu sifatnya. Kalau kita engkar kepada kandat daripada Allah subhanahu wa ta'ala Allah rabbiya karim. Maka apa nak buat? Kita bersedia untuk segala-galanya. Kita angkat hukum Allah ta'ala. Ini kandat Allah ta'ala. Tanpa sebarang rasa nak menolak, nak kaji dan sebagainya. Tak perlu dah. Buat. Insya Allah, rahmat Allah ta'ala akan tunggu kepada kita. Berkat hidup kita Insya insyaAllah. Ha? Wallahu ta'ala wa'alam hadirin sekalian saya cakap sekata tu untuk malam ini. Sila bertika kat sini dan kalau ada soalan silakanlah kalau ada lah. Harap, harap tak ada. <gulah> ada kalau ada silalah kalau ada insya-Allah. Boleh jawab sejawat tak jawab saya simpan jawab bulan depan insya-Allah. Silakan tuan-tuan kaum puan. ada. Ya silalah tuan, -tuan Haji. Eh, ya. Terima kasih tuan. Kata Allah Taala la yaklifu Allah nafsan illa wus'aha. Allah tak taklifkan bebankan tanggungjawab pada kita melainkan dalam kadar keupayaan yang termampu oleh kita buat. Tahap kita masing-masing berbeza tuan-tuan, berbeza lelaki. Akan, kita ni sebagai marahain bawahan ini itu kita boleh buat. Akan, maka itu kita buatlah. Akan, kalau itu tak boleh buat juga abillah. Baru habis cerita. Akan, kalau itu kita dah buat insya-Allah. Sebab nampak macam simple tuan-tuan, tapi kesannya besar. Kesan besar. Kadang-kadang tengok -kadang biki ala polis ngau start. Pangkah aja. Pensel buat tu bukan ball pen. Oh. Kalau pangkah pakai pen Parker kan kan nampak kelak sikit kan. Pendalam mahal, pangkah ada kualiti. Ni pensel 2B aja. Besar tu punya kotak pangkah. Apa nilai sangat? Tidak tuan-tuan, besar nilai dia. Merubah merubah perlembagaan negara insya-Allah untuk kita daulatkan kehendak Allah Subhanahuwataala. Besar nilai tu sebenarnya mustah teramat sangat sebab dia bukan bersifat individual. dia akan gabung nanti ramai-ramai buat benda yang sama insyaallah merubah keadaan ha, itu terbaik tu itu paling baik sebenarnya kemampuan kita sebab kalau kita tengok konsep merubah merubah apa ni mencegah kemungkaran pun sama juga manara aminku mungkaran falghayiru biadi akan siapa tengok kemungkaran kemaksiatan pelanggaran hukum Allah taala dan sebagainya ubah dengan yadi tangan dia tangan ni kuasa kita ada kuasa tentu awak eh? tak ada kuasa maksudnya kuasa yang akan so kuasa besar itu tak ada apa kita ada kuasa kita tangan juga yang betul tangan kita ialah untuk tak ialah, bangkah dan sebagainya buat usakan ikhtiarkan akan tak boleh juga dengan lisan dengan bercakap saya bercakap tuan-tuan ni hak saya daripada saya kompetensi daripada saya saya buat di mana saya saya akan bercakap dalam kelas pun saya bercakap dalam kuliah pun saya bercakap benda yang sama saya yakin apa sifatnya betul insya-Allah tadakan jaga diri saya insya-Allah sampai bau ni ada pelajar sibuh jang saya tuan-tuan. Pelajar pengkuasaan juga kadang-kadang. Sebab dia bina dan keluarga macam tu. Dia bujah dengan saya. Ustaz dia kata apa? Dia bangun tuan-tuan. Kalau dasah ada video, cik. Kan berhujah dia tu. Dasah ada video. Das masih 99% betul. Sama. Kenapa masih perlu lagi dengan hukum orang yang buat salah itu yang dikatakan berzina itu? Dah hampir konfem Ustaz. Kenapa tak ya hukum? Si kata apa? Saudara Cuba buka buku yang saudara baca tu. Buku teks kami tu. Standard pakai satu Malaysia pakai buku yang sama. Buka buka buku, cuba buka buku. Dia buka. Page berapa, Ustaz? 54. Tengok nombor 4. Baca. Dia baca. Hukum apa? Hukum hudud. Akan untuk orang zina. Yang keempat, diperlukan empat orang saksi. Empat saksi yang diterima oleh syarak. Ada syarat-syarat dia pula. Faham tak pasal cerita? Apa dia, Ustaz? Saksi ni orang yang beri persaksian, persaksian. Pernyataan. Bawa cerita. Nyatakan kebenaran apa pertuduhan tadi. Syarat dia ada pula. Saksi ni orang yang Islam, beriman. Orang yang tidak fasik dan sebagainya. Empat orang. Habis ke? Saksi ke? disenyap. Tanya awak ini. Saksi ke? Tak ada, saya. Tapi ni video. Tepat, saya. Saksi tidak? Orang ke tidak? Tidak. Tidak jangan pakai. Tidak ada pakai. Hah. Dia pun senyap, Tuan-Tuan. Dia senyap tunah sebutnya bahawa kadang-kadang kita pening kepala o macam ni tak faham. Siapa bercakap tuan-tuan, beritahu penerangan. Senyaplah. Ha gitukan. Tak boleh juga kata hukum maka dengan hati. Tak kan? Dengan hati mana kita kita menentang. Kita rasa marah, menyampah, tak redha dengan apa yang berlaku di luar sana supaya akhirnya kita pun sama-sama menyumbang ke arah perubahan. Sebab apa kita membenci juga? tapi kalau boleh dah sokong, dah bercakap, keluar segmen kat Sarawak tu bukan benci tuan-tuan, tu -tuan. sokong tu maknanya. Habillah. Rosaklah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makasih. Ha. Ya sil. Fitnah wayah dah mati. Dia fitnah ni bukan hukum bagi dah mati dah habis dah ada apa. Akan kecuali dia akan disabitkan atau berkait dengan orang yang masih hidup. Orang yang mati tersebut dia ada siapa yang hidup? Kalau kata yang mati itu seorang suami, dia ada isteri tak? Yang masih hidup. Ada anak tak? Ha, dan sebagainya. Dosa kat situ, tuan-tuan. Dia akan kena balik. Dosa fitnah itu mengaibkan orang yang masih hidup lagi. Kena kita, tuan-tuan. Ha, jangan ingat kita dah lepas. Sebab hidup yang mati itu dia ada yang lain yang masih hidup. Sedara, sedaging, senasab pertunan dengan dia. Kena ingat begitu. Tak boleh. Tak lepas juga. Ah, ha, Kan? Begitulah maksudnya. Kan? Tak boleh sembrono kita menghentam dan sebagainya. Kena ingat bahawa benda ini berpanjangan. Dosa akan di Kira. akan Yang dia dah mati tu tak apa. Tak ada masalah. Dia dah lepas. Akan Kita hidup ni yang buat fitnah ni akan menanggung dengan sebab ada yang terasa aib dan sebagainya. Okay. Allah Alam. Cukup ya? Dua soalan tu. Ha. Jadi insyaAllah kalau ada apa-apa kita bincang lagi. Lain kali Allah ala Alam. Saya mohon maaf kalau apa saya bicara oleh ini. Sesuatu yang tak menyenangkan tuan-tuan saya saya akui itu kelemahan saya tapi kalau ada kebaikan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu taala wa alam auzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu Muhammadin wa alihi wasahbihi ajmain allahumma arinal haqqo haqqan wa zidna tibah wa aridal batila batilan wa zidna istinabah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala أقول بناءً على دينك وعلى طاعتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قال هذا